55. Egy férhez ment Jackhez, és mi elmondhatatlanul és önző módon örültünk neki, hiszen Jack volt az egyik legkedvesebb barátunk. Meggel ekkor indultunk volna házas párként az első hivatalos külföldi túránkra, de néhány nappal elhalasztottuk az indulást, hogy ott lehessünk az esküvőn. Emellett az esküvőhöz kapcsolódó különböző összejövetelek lehetőséget adtak volna arra, hogy egyenként félrevonjuk a családtagokat és elújságoljuk nekik a jó hírt. Vince Zorban közvetlenül a mennyasszony és a vőlegény álló fogadása előtt megleptük aput a dolgozó szobájában. A nagy íróasztala mögött ült, ahonnan kedvenc kilátása nyílt egyenesen a long Minden ablak nyitva volt, hogy lehűtse a szobát, és a szellő megrezektette a papírjait, amik kis tornyokba voltak halmozva, Mindegyiket egy-egy papír nehezék koronázta. Örült neki, hogy negyedszere is nagyapa lesz. Széles mosolya melegséggel töltött el. Az állófogadás után a Szentgyörgy teremben Meggel félrehívtuk Willit. A nagy terem falain páncérruhák sorakoztak. Furcsa hely, különös pillanat. Megsuktuk a hírt, Villi pedig mosolyogva azt mondta, hogy el kell újságolnunk kétnek, aki a terem túlsó végében volt és pippával beszélgetett. Mondtam Willinek, hogy ezt később is megtehetjük, de ő ragaszkodott hozzá. Így hát oda mentünk és elmondtuk kétnek, aki szintén széles mosolyjal és szívből gratulált. Mindketten pontosan úgy reagáltak, ahogy reméltem, ahogy szerettem volna, hogy reagáljanak.